Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə. Və attur. And olsun dağa. Və kitabin məstur. And olsun yazılmış kitaba fi rıqqin menşur nazik dəri üzərində olan kitaba vel beytil ma'mur and olsun beytül məmura ves səqfil marfu and yüksək tavana vel bahril mescun And olsun alovlanan dənizə, İnnə əzəbə Rabbikə ləvəqiq. Rəbbinin əzabı hökmən vaqiq olacaqdır. Mə ləhu Heç nə onun qarşısını ala bilməz. Yəvmə təmurus O gün, göy şiddətlə sarsılacaq. Dağlar da hərəkətə gələcəkdir. O gün, vay halına haqqı yalan sayanların. ƏLLƏZİNƏHÜM Fİ XAVDİN YƏLƏBÜN O kəslər ki, yalan batağlığında eylənirlər. Yəvmə yudə'lun ilə nəri cəhənnəmə də'a O gün onlar amansızcasına sürdülərək, cəhənnəm oduna atılacaqlar. Həzihin narı Onlara deyiləcək Bu sizin yalan saydığınız cəhənnəm odudur. Əfə Bəlkə bu da sehirdir. Siz GÖRMÜRSÜNÜZ İSLƏVHƏ FASBİRƏƏLƏTƏSBİRƏƏLƏTƏSBİRƏSƏVƏƏN ALEYKÜM İNMƏMƏ TÜCZƏVƏNƏMƏ KÜNTÜM TƏĞMƏLƏون Yanın orada Dössəniz de dözmesəniz de sizin üçün eynidir Dössəniz de sizin üçün eynidir Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin cəzası verilir. İnnel muttaqina Şübhəsiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və nemət içində yaşayacaqlar. Fakihin bimə tahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azab onlara bəxş etdiyinə sevinəcəklər onları cəhənnəm əzabından xilas etmişdir qul uşrabu hani an öntum onlara deyiləcək xeyirxah əməllərinizin əvəzi olaraq nuş canlıqla yeyin için muttakīna 'alā sururin nṣafūfa wa zawwajnāhum bi hūrin 'ayn onlar Səflərlə salınmış mütəkkələrə dirsəhlənəcəklər. Biz onları iri qara gözlü hurlərlə evləndirəcəyik. Və alləzənə əmənun və attəbəəthüm zürriyyətuhum bi bihim zürriyyətəhüm və mə min əməlihim şey kullum ri'in imanda onların arxasınca gedən nəslərini də cənnətdə özlərinə qoşduracağıq. Onların əməllərindən heç bir şey əskiltməyəcəyik. Hər kəs qazandığının görğüdür. və emdadanahum بفاكهه ولحم مما يشتهون اونlara istedikleri meyveden ve bol bol verəcəyik yetanazaun fiha ka'sallalaghun fiha wala ta'fim onlar orada bir-birinə şərab dolu badə uzadacaqlar Bu şərəf onları nə boş qoğazlığa, nə də günaha təhrik edər. Və yətufu aləyhim qilmanun ləhum kəənnəhum lü'lü'um Onların ətrafında xidmətlərinə verilmiş, qorunub saxlanılan mirvari kimi yeni yetmə oğlanlar dolanacaqlar. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Onlar birbirine üz tutup soruşacaklar. قَالُوا اِنَّا كُنَّا fi ف۪ي اَهْلِنَا مُشْفِق۪ينَ Onlar diyecekler. Biz evveller ailemiz içinde olarken Allah'tan korkurduk. Allah da bize merhamet gösterdi. Ve bizi kızmar yel azabından korudu. İnna kunna min qablu nad'u innahuwalbarurrahim biz əvvəllər ona dua edirdik əgiqatan o yaxşılıq edəndir rəhəmlidir fezikir fəma enta bin'matirabbika bikahinun wala majnun Onlara xatırlat. Sən öz Rəbbinin neməti sayəsində nə kaһinsən, nə də dəli. Əm yəqulun şa'irünə Yoxsa onlar o bir şairdir, biz onun ölümünü gözləyirik deyirlər. Qultə rəbbəsubu fəinni mə'akum. MİNEL MÜTERABBİSİN Peki, gözleyin. Məndə sizinlə birlikdə gözleyənlərdənəm. Məndə əmmuruhum əhlâmuhum bihəzə Məndə əmhüm qavmun təğun onların ağılları bunu onlara emridir yaxud onlar azğın adamlardır. Əmmi yəqulun Yoxsa onlar bunu özündən uydurdun deyirlər. Xeyr. Onlar iman gətirmirlər. Fəliyətu bihadisin mislihi in kanu sadiqin eğer doğru söyləyirlərsə qoy ona bənzər bir kəlam gətirsinlər em xoliqu min şeyin, bəlkə onlar öz özünə yaranıblar yaxud onlar yaradanlardır Əm xaləqus səməvəti vəl-ərd, bəl-lə yuqinun. Yoxsa onlar göyləri və yeri yaradıblar? Xeyir! Onlar qətiyyən inanmırlar. Əm əm əndəhum xəzainu rabbi kə əm Yoxsa sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır. Yaxud onlar höküm sahibidirlər. Əm ləhüm sülləmun yəstəmiğunə fiyh bi sultanin mubin Yoxsa onların üstünə çıxıb mələklərin söhbətlərini dinlədikləri bir nərdivanı vardır. Onda qoy onların mələkləri dinləyənləri anlaşıqlı bir dəlil gətirsinlər. Əmləhul banat və ləkumul bunun. Yoxsa qızlar onun, oğlanlar isə sizindir? Əntəsələhum əcrən fəhum romin <l traditionınız> musqalun yoxsa sen onlardan bir mükafat istəyirsən və onlar da borclu qaldıqlarına görə ağır yük altındadılar em indehumul geyb fehum yektubun yoxsa onlar qeybi bilir və onu yazırlar em yuridun فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوْهُمُ الْمَك۪يدُونَ Yoxsa bir hile qurmaq istəyirlər. Amma kafirlər özləri o hilenin qurbanı olacaqlar. Əmləhum iləhun qayrullah, Sübhənəllahi amma yüşrikun. Yosa onların Allah'tan başka bir mebudu var. Allah onların koştuguları şeriklerden uzaktır. <cü> Eğer onlar göy parçalarının düştüğünü görseler, Bulut topasıdır deyərlər. Faderrhum hatta yulaqu yuumahumul ladhi fihi yus'aqun. Sən onları sarsılacaqları günə qovuşana qədər tərk et. Yuuma la yughni anhum kaydhum shay'an şey wala hum yunsarun. O gün hilələri onlara heç bir fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcəkdir. Və inə lilləzənə zəlemu azəbən dünə zəlikə və ləkinnə la yəqləmun. Həqiqətən zalimlar üçün bundan başqa əzab da hazırlanmışdır. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasbih bi hamdi rabbika hinaqum Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr Həqiqətən sən bizim gözlərimiz önündəsən. Yuxudan qalxdıqda Rəbbini həm dilə zikr et. Gecənin bir vaxtında bir də ulduzlar batandan sonra onun şəninə təriflərdir.